Все на двох. У квартирі мешкала ще й самотня сусідка. Та сусідка і вкоротила йому життя. «Ви, Роман Хурманова, читали?» – звернулася вона до мене в коридорі, коли я гостював у Григоровича. «Так от, кулеметниця Анка – це я. Будьмо знайомі. Олімпіада Іванівна». «Але ж не второпав я». Ім'я він вигадав той хурманов, урвала вона мене. Там усе брехня. Кулеметниця це я, наполягала вона. Ми закрили двері, і Григорович напівголосно проказав: "Не звертайте уваги. Стара жінка, може й справді десь колись воювала, але з віком у неї трохи той". І він покрутив пальцем коло скроні. Згодом ця стара жінка почала влаштовувати новому сусідові такі концерти, що ой-ой-ой, якось уночі постукалась до нього. Він з просуння увімкнув світло, розчинив двері і майже не впав з переляку. Кулеметниця стояла зовсім гола, простягла до нього руки. «Візьми мене, мій чапай!» Я вся твоя. Григорович насилу виштовхав її з кімнати. Та конфлікт цим не вичерпався. Що там з нею сталося потім, ніхто не знає. Тільки назавтра вона, закривавлена, прибігла до дільничного зі скаргою, ніби сусід, кримінальний злочинець, щойно звільнений з ув'язнення, намагаючись зґвалтувати. Побив її. Справу передали на розгляд товариського суду. Ізмаїл Григорович прибіг до нас знервований, весь тремтів. Мати ще не повернулася з роботи, тож я був удома сам. «Допоможіть мені, прошу. Вона хоче мене знов посадити». Написала заяву, наче я намагався її зґвалтувати, уявляєте? Та щоб у моєму віці гвалтувати таку стару бабу, треба бути несповна розуму або ж сексуальним маніяком. Гвалтівників зневажають навіть кримінальники, а мені таке шиють. Я заспокоїв Григоровича і пообіцяв, що прийду на засідання товариського суду підтримати його». Смішно було дивитися, як у залі будинку управління зібралися літні люди, переважно чоловіки, судячи з усього, відставники, бо на піджаках у них виблискували колодки військових нагород, щоб обговорити скаргу старої бабки про намагання її зґвалтувати. Якийсь дідок узяв слово і заходився виспівати дефірамби ветерану революції і громадянської війни, яка на власні очі бачила самого Чапаєва. «Я з ним воювала», – вигукнула вона. «А мене хочуть знеславити. І хто? Якийсь зек?» Ейдельмана ніхто з присутніх не знав. Він тільки поселився в цьому будинку, тому я попросив слова і розповів про його нелегку долю. Як його за наклепом заарештували, і він безневинно відсидів 20 років. Тепер після реабілітації повернувся в рідне місто, а тут проти нього висувають такі безглузді обвинувачення. А ви хто такий? Звідки ви його знаєте? Може теж? Перебив мене тремтячим голосом сивий дідок, обвішаний медалями. Наче явився не на якесь урочисте засідання. Він прожив у нашій квартирі півроку, чекаючи, поки держава надасть йому позачергово житло. І за цей час зарекомендував себе скромною, інтелігентною людиною, яка не забидеть і муху. Це можуть підтвердити всі вісім сімей нашої комуналки. Товариський суд не виніс жодної ухвали. Мовляв, свідків інциденту немає, тож хай сусіди самі лагодять між собою стосунки. Однак таке рішення не задовольнило позивачку. Вона підхопилася з місця, почала розмахувати руками і кричати, що скаржитиметься аж у Москву.